és vagyunk, sziasztok srácok! Bizony jó reggelt! Hát, már de... megint Ked van, már megint Ked reggel van. Így van, és ide tudtam érni időbe. Na, köszönjük szépen, mentsvár. Sziasztok, sziasztok! Cső Danika, cső Noel, cső Korin, cső Szati, cső Lord, cső Samurai, Negritis, meg mindenki. Sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ezen a március 18-ai napon. Én direkt mondom, hogy március, mert az idő még mindig olyan. Nincs március. Na, időben. Októberben. <gül> <gül> Tök igazad van. Igen. Úgyhogy ja, én is ide értem időbe. Sikeresen. Úja, függen. Most nem, nem ütötte el senki a másikat az úton. Úristen, kö... borzalmas volt az a kedv. Soha többé. Soha többé. <gül> Úgyhogy Na. ja, én azt mondom, hogy ne húzzuk az időt, már is kezdjünk bele, mert annyi dolog Akkor van. Akkor az időt. Né, és mivel? Ö, <gül> ö, ugye... Mondtam, hogy nem fogok sok fociról beszélgetni a Superliga után, de muszáj megemlítenem, hogy a Mi hétvégén történt? csoda történt. Igen, ja tudom. tudom. Liverpool-Vencom és, és ugye tudom. Liverpool az én kis szívemnek ö, szó, fontos csapat. Nem tudom, és... ez ilyen magyar szokás lehet nálad, hogy de, szeretsz -e olyan csapatnak szurkolni, még soha nem jel semmit. Igen? Igen, ez underdog. <síns> Mindig a, a, a kicsiknek szurkolok. <síns> Na mindegy, és a hétvégén volt egy meccs, ahol a 95. percben az utolsó szögletből a kapusunk fejed gólt, egy olyan gólt, hogy és ezzel nyertük meg a meccset, és tartjuk életbe az esélyeit, hogy bekerüljünk a legjobb négybe, és mertsünk bejelezni jövőre. No, vagy, csak ezt így vagy ki tudja, hova várjálni. Ez így... no, ki tudja, hogy hova. Nem valószínűleg mi megúszszuk, mert, mert elég hamar kiugrottunk belőle, így az angol Igen. csapatok. Arrát, meg a Juventus takarják kicsit így keményebben így megöklözni, de lényegtelen. Szóval csak ennyit akartam, hogy, hogy kis boldog voltam most a hétvégén, hogy hogy a Liverpool csak életben tartotta. az Igen, esélyt. igen, és ezt olvastam is a hírákbe, hogy, hogy ez történt Aha. az eset, és azért, azért gondol el, hogy ilyenkor mit csinálhat egy kapus, tehát... Hogy a így... klub történetében az első ilyen alkalom volt, hogy a kapus följött fejelni, és be, befejelte is gollett. Tét meccsen biztos, barátságosan nem tudom. Hát de akkor is, akkor gondold el, hogy így befejelt, gondolj, hogy a szanecska mennyibe a <s> Hát igen, ez egy, ezek ja, ritka, ritka dolgok, amikor egy, egy kapus oda megy a szöglethez, mert sokszor látni. Persze sokszor felmegy csak úgy zavarni, de, de ez úgy merengeti a kicsi lelkeveti. Nem csak zavarni, hanem ugye létszám töbletet alakít ki ezáltal, mert ott egy kapus is. Tehát nem, mind... van, nem, nincs létszám töblet, A 11, 11, és egy valaki rugja a szögletet? De zavarodottak. Hát nyilván nincsenek, hát De most tényleg nincs. Nem lesz a foci a téma, bocsánat, csak ezt így meg nem, Na, lesz, mondjad, Máté. nem lesz a foci téma, mert egy olyan sztoriba ütköztem bele, amit úgy éreztem, hogy ki kell beszélnem magamból, mert... Na, mesélj! Mert olyan, olyan érdekes dolog ez, hogy ugye tanultuk, hogy a történelmet azt mindig a nyertesek írják. Igen. És hogy ez mennyire igaz az életre, meg így a világunkra, hogy... Mesélj nekünk! Milyen gazdag a történelmünk, és olyan dolgok történnek a világban, amiről itt senki... Vagy nem beszél, hogy elfeledkezünk róla, vagy nem olyan fontos, vagy nem mainstream. A végén az lesz, hogy izé valami ilyen versenynek. A... Nem. Nagyon érdekes. Ez Igen. tényleg érdekes sztori. A lényeg az, hogy ugye a 60-as években elindult az űrkotatási program. Uh -huh. És ebből nagyon nagy verseny volt. Ugye a két legnagyobb hatalom Igen. köze. Amit tudjuk, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió. Szovjetunió. Ja, ja. És... És sokan nem tudják, hogy majdnem egy harmadik ország megfúrta ezt a, ezt a versenyt, hisz majdnem előbb jutottak fel a Holdra, a kettőnél. Igen. És, és egy nagyon pici dolog hiányzott, hogy, hogy ez ne történjen meg. Igen. Most egy kicsit hagyok időt, tehát hogy melyik lehet az az ország a 60-as években? Nem, Kín... Kína még nem. Ö... India. Az a helyzet, ha itt ülnénk, három órán keresztül sem mondanád. Japán. Mondom, három órán keresztül. Ez egy afrikai ország. Etiópia. Zombia. Zombia? Zombia. Zombia? Zombia. Zombia. De <gül> <gül> az, az a van szerintem. A sztori igaz. Igen? Nem, nincs benne. Le, utána lehet nézni. az interneten, minden. Az a lényeg, hogy volt egy kis törzs hercege, akit úgy hívtak, hogy Makuka. Igen. És eldöntötte, hogy amúgy nagyon tanult ember volt Európában. Tehát tényleg egy okos... De, ő... de masz, Anulut ráültetjük a tidalmitről. Nem, ez egy, valós, ez egy valós dolog, és a, az a sztorinak a lényege, hogy ő meg is létrehozta ezt a központot. Ezt a az zambiai űrkutató, központot? Zambia, űr, űrkutató központ. A zambia űrkutató központ, várja, űrkutató és filozófiai központ. Ah. Tehát, hogy jön ide a filozófia? Hát, hát, hogy találkozunk űrlényekkel akkor lenni, vagy nem várjál, lenni? Várjál, az is benne lesz. Bocsánat, itt Ök... spoilerezek. mesél nekünk, már. Tehát létrehozta ezt a, mondhatni, ezt a kadétiskolát, de tényleg komolyan. Tehát ez, mondom, nézzetek utána, 60-as években, és ö, nagyon okosan elkezdte toborozni hozzá az embereket, uh -huh. akiket elnevezett afronautáknak. Ú, afronauta! <gül> Na! <gül> <gül> Na, szó itt de ez így volt. Jó, elszállt. Oké, okay? <gül> tehát De hogy ez nem én találtam ki, nem tényleg Afronauta. afronautáknak nevezték el magukat. <gül> és, <gül> és el is kezdődek így ezek a különféle próbák, hogy ki mit bírnak ki. Na már most a. <gül> a <gül> Kibaszott <gül> <kipasszolta> afronauták. <gül> igen. igen. És ez Igen. lett a hivatalos nevük is, amúgy Aha. aztán. És hát ugye gyakorolni kell ezeket a különböző hatásokat, ami az érben űri őket. És az első az volt. Az őri? Az zűr az űr Az, űrben. az űrben éri őket. éri őket, és első ilyen ugye a súlytalanság. Úgyhogy elkezdtek hintázni. Azt egy hintába gyakorolták. Egy Igen. Hát ugye pár másodpercig Még érezték is. azt a sújtalanságot. Na jó, nem de milyen így... hintál, ilyen szexhintába? <gül> <gül> Figyelj végül is, hogy elég gyors. A, le a legszebb afronauta gyűjtötte a izé. A zambiai, nem tudom én kicsoda. Hát egyre jobb, jobb utó jársz. Igen? Mert hogy mindig beletracktálta. Igen. Na és ugye, jó, hát a másik az ugye azért ezek az űrhajók, azért nagyon rászkodnak, Aha. úgyhogy csináltak ilyen részből ilyen hordókat, Aha. és abban rakták be az embereket, és onnét gurították le őket a dombról. Ez volt a, ugye az űrhajó, hogy fogja rázni. Ebből őket? van film? A film nem tudom, de viszont képek, meg az egész sztori van írva. Hallod ebből, tehát ha ebből még nem csináltak filmet, akkor csinálunk filmet. Egyébként Boldog Születésnapot sasnak. Sass? Nem szoktuk bemondani. Ezt megnézem. Zambiai... Sas. Őr. Ennem akar elhinni, vagy most mi történik? Őrkutatás. Vagy nem tudom, hogy írd. Na jó, akkor folytatom azért közben a sztorit. Melyeket miért jöttek ilyen indonéz lányok? Tudod, azt mutatja, amit én szeretek. Ja, értem. Inkább szexről, mint kiképzésről szólt az első afrikai űrprogram Zambia-ban. De várja, igen, ez a vége a sztorina. Na és ugye belerakták. Igen. Belerakták őket. Mit raktak bele? Ilyen legurították az embereket, Aha. és aki kibírta azt, hogy ne el, akkor ő volt a. Hát ez egy, em egy embernek sikerült. Igen. Egy 17 éves lánynak. Aha. És ő, hát ő volt, őt nevezték ki a, ennek az ő programnak a vezetőjének. <gül> Ez volt az a belépő? Igen. Az interjú. A hívtázás, <gül> meg ledugurították a Amerikából Amerikában így összeül a nagy tarács, hogy kit nevezzünk ki az űrkutató csoportnak az élére. Hát itt van um, Jack Science, a, a legnagyobb tudósunk, minden ö, doktoria van, 89 doktoria van, a három egyetemet menedzselt egyszerre, és rakétatudós, és mit tudom én, de ott van Bill Ezredes, aki 123 éve ö, minden ilyen csapatmozgásunknak az elején van, és remek vezető, és a zambiaiak meg beletettük a hornóba, legurítottuk, és aki nem szédült el, lett a gyűrű. Nem, de nem, nem a társas gyerekek. Tehát, hogy Egyszerű fizika. Na, mindegy. Is. Na, mindegy, igen. <gül> hát... Ha ö... oroszognál meg úgy hogy kedves Igor, te vagy az űrvizének a vezetője, egy heted van fejlődni a holdra. Egy héttel később. Igor még nincs a holdon. Iván, te vagy az űrkutás vezetője. <gül> igen, valahogy így, így zajlóhatott volna egy másik dimenzióban, de ugye Afrikában vagyunk. <gül> az az a másik dimenzió. úgy <gül> szóval, tényleg... Semmi negatív nélkül. És ö, ez a lány nyerte meg a, uh -huh. az, az utat, de azért mégiscsak, csak nem legyen egyedül, azért úgy gondolták, hogy azért két macskát ö, elküldenek vele, akit szintén alávetettek ennek a két próbának, a hintának, meg őket is legurították. És hogyha a macska nem állt, el, akkor az a macska mehetett a lányjal, uh -huh. A későbbiekben úgy volt, hogy a két macska, a lány és a... Mert ugye úgy volt, hogy először a hold, Igen. és utána a mars. Ja, Tehát ugye hogy... nem... ez, ez, egy... ez egy nagy projektnek indult, és az volt, hogy ha eljutnak a holdra, visszajön is kislányon. De, de azt értem, hogy hinta meg hordó már volt, hogy rakétán is dolgoztad? Igen. Igen, és az a lényeg, hogy úgy volt a terv, terv hogy... egy hintát, meg egy hordót. Igen, és csak ó... De nem, azért az nem... És az volt a terv, hogy ha a marsra megy, akkor vissza egy papot is. Egy papot. Igen. Miért? Azért, mert ha találkoznak ürlényekkel a Marson, akkor azokat áttérítse a keresztény vallásra. Hmm. De ha csak akarnak de csak igen, és akkor persze, ez, de te volt ott bizé. hát Ugye előre gondolkoztak tehát hogy a, a, nem lehet fölróni nekik, hogy, hogy nem terveztek előre hogyha eljutnak a marsra és találkoznak űrlénnyel akkor egy papot vigyünk már magunkkal a biztonság kedvéért. igen <gül> miért ne? figyelj itt minden meg volt tudod na mindegy és ugye az volt hogy akkor készen volt minden csak hogy volt egy kis bökkenő Elfogyott a pénz, és már csak az üzen, üzemanyagra kellett. Már csak az üzemanyagra kell. Igen. Kellett. De azért az nyilvánvaló, hogy azért hmm. egy űrprogramban azért az magyar felét elviszi, amennyit ott elégetnek egy tíz másodpercben. Hát tehát, azért, azért nem... szerintem ezt vitatnák ember. Nagyon sok. Hát sok pénzbe tehát maga a felrepülés az nyilván, de a kutatás, fejlesztés. Jó, nyilván, az nyilván persze. De erre nem maradt Műké. pénz. És uh, ugye egy kicsit megállt ez a, ez a program, úgyhogy tovább gurnították mondom egymást másik De ez a, ez a herceg azért utána ment, próbált befektetőket keresni, Aha, nem, nem sikerült. Talán. Az Enszigment Az ENS-nek is benyújtotta, hogy nagyon szeretnének felmenni, már csak ez hiányzik. És azért, hogy teltek, múltak a napok, csak nem történt semmi, és hát ezt a 17 éves lányt hát... 18 lett... 18 lett, és hát bekapta a legyet. Ja? Kiét? Azt nem tudom, kinek a legyét kapta meg, de a lényeg az, hogy annyira felcseszték magukat a szülők, hogy ez nem ez az űrprogram, ez... ez... Ez milyen, hogy az ő lányuk terhes? Lehet, hogy kivették a lányt, és most utána itt már teljesen elmúlt, mert nem találtak olyan embert, akit a Hordón legurítanak. Amely... Egyébként ez úgy hangzik, mint mintha egy ilyen kereskedelmi tévés, ilyen valóságshow, ilyen Big Brotherbe, egy beküldtük volna a hülyéket, hogy mentek az űrbe, és csak így elhíjéskedünk, hogy jó, és akkor most Majkát legurítjuk a Hordóban, vévé, nem tudom, még kicsodát beleültetjük a ébe a hintába, és megpörgetjük. Azért mennyire le vagy maradva a való világok, hogy még mindig a mar hogyha jut az Azért érdekes, érdekes? Na, kérdén. Bocsánat, hogy a celeb tudásom így kimerül ott, hogy Majka, meg itt tudom, hogy Tilla-Tilla, nem tudom, él még? Tehát, hogy... Nem vagy rossz. Én nem, nem vagyok nagyon otthon ezekben. Habas Erik. <tos> Most, ugye, a... ugye, most amúgy a, ezek az emberek így sorra indítják a podcasteket ám, a Fiderikus is, meg mindenki, ja. rájöttek, hogy mindenki hát, mindenki... látták a Pérytos. Látták a ja, biztos. Nem, hát nem úgy voltak vele, gondolom, hogy minden menjek be a stúdióig, meg ilyen. Ja, fi, otthon is van mikrofon. Tehát ez egy valós sztori volt, amit elmondtam, és ugye itt halt a meg egy a működés. a heti hetesnek? Erről csak onnan tudok, hogy földobta a partizános heti hetes összeülőt. Amiben hallottam, hogy egyébként már kurva rég véget ért. Hát persze, hát azért nem engedik, hogy az a sok baloldali ember, csak úgy azt mondja, amit akar. Oh. Hogy? Hogy? Na. Na, megkaptam egyébként, az izé, csináltam egy ilyen vicces videót a mikrotranszakcióról, és így valakit megkaptam, hogy sirintek kommunista. Ennyi? Neked nem tetszik a kapitalizmus. Én meg éppen arról viccelődtem, hogy izé, hogy gyerekek játszanak a kaszidóban. Sorry. Nem baj. Egyébként. De járomtom éj. 350 ezer dollár volt. Micsoda? Az üzemkö a üzemanyag költség. A indít Indítsanak egy kriptót. Mindegy. A lényeg az, hogy nem maradt üzemanyagra pénz, és ezért és meghiúsult. Csinálom és... kriptovalutát egyébként, eldöntöttem. És a zombiai Zombi... Zombiai. Zombiai? zombiai űrkutatás zombiai ezzel meghalt, és ugye tudjuk, hogy Amerika nyert, De hogy maradjunk itt egy kicsit, nem tudom, hallottad, de? Hydra. igen. Hogy a... elkezdték a názenál nál csinálni ilyen szimulációkat, hogy mi lenne, hogyha jönne egy aszterodja. Igen. azt olvastam, olvastam, hogy... hogy mit is olvastam, hogy, hogy nem valami hónapok a az előrejelzésünk is ami 5 év kéne? Hogy előre tudjuk, hogy valami ilyesmit olvastam? Úgy van, hogy az első szimulációt fél évre csinálták. Aha. Tehát, hogyha fél évre, előre, most meg tudjuk, hogy fél év múlva fog jönni, akkor nem sikerülne. Uh -huh. Tehát, hogy ez a Armageddon című film, ez... ez... Armageddon. Mi, mit mond? Armageddon. Ez, az, az ez az a, az a kukacos az Ez valami játék. más, az a gyűrűk korában egy város, szerintem. <laughs> tehát Bruce Willis nem fog minket megmenteni, és a legújabb számításhoz az jött ki, hogy öt év emberül. Ez ezt én is Kell az, hogy tudjuk, hogy jön az aszteroida. És... Öt évre előre tudnunk kéne. Hogy... Igen, de ami, ami az a vicc, hogy amúgy ez nem is olyan nagyon lehetetlen. Bár közben meg de. Tehát, hogy így... Az a probléma, hogy van egy csomó aszteroida, amit csak akkor veszünk észre, amikor már túl halad rajtunk. Igen, azért, Tehát, mert azért ezek egy kicsit gyorsak vágod. Meg az űr egy picit nagy, és ezek a cuszok nagyon picik. Igen. De egyébként olvastam erre, hogy úgy lehetne ezt elérni, hogy kitelepítenénk egy, egy valamilyen, minek hívják azt, nem observatórium? Macska Jancsi. Macska, egy jó macska Jancsit kitelepítünk az űrbe, aki nézi nekünk. Nem, egy, teleszkóp, egy, egy, okay. egy műholdas teleszkópot. Hogyha itt van a Föld, akkor valóban kintra a picsába, hogy így így a a Föld igen, igen, igen, igen, igen, vagy, igen. hogy elég messziről. Mert az a baj, hogy a, a Föld felől nézni, az nyilván egy limitált dolog, meg, meg van valami interferencia is, vagy nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy hogy ki kéne telepíteni egy, egy teleszkópot, és akkor azzal lehetne így lefedni a Földet. És mennyire, mennyire vicces lenne, hogy nagyon nézzünk előre, hogy hú, honnét fog jönni, nagyon nézzünk hátra, hogy honnét fog jönni, és így fentől, így mm, nem, szerencsére azért tehát ezt tudom. Nagyon sok nagyon kevés. Hát, asztro, no, szóval hallgattam podcasteket, ahol beszéltek ilyenekről. A és, és ugye, amiatt, ahogy a gravitációs terek ki vannak alakulva a naprendszerbe, meg, a, meg az univerzum, meg minden, azért a az aszteroidák, azok így nagyjából így egy síkon jönnek nagy részt. Tehát, hogy nem az van, hogy van egy, amelyik így jön, valamelyik így jön, valamelyik Tehát hogy nagy részt azért egy ilyen kónba mozognak ezek a dolgok, meg ami ránk veszélyes lehet, azok általában ebben vannak benne. Tehát, amik így sodródnak így kint a picsába, az, az annyira nem fontos nekünk. Azért még lehet, hogy fontos is lenne. Nem mindegy, és hogy ez érdekes, hogy azért gondolod, hogy fél év. Ja. S, ö, se Fél lenni. évvel előre tudnánk megdövni a picsáját. Igen, és, ö, és öt évnél se biztosám az a biztos. Ja, ja. Tehát, hogy... A öt évnél is, ugye, ha jól emlékszem, az volt írva, hogy öt évnél is ö, az Igen. van a, a kimutatásban, hogy, ö, hogy még azabban az öt évben feltalálunk dolgokat, ami még nincsen meg ahhoz, hogy elhárítsuk. Igen. Tehát, hogy egy kicsit ilyen lutri. Pontosan. És... Ö... De jó lesz, mert, mert amikor jön az aszteroida, akkor mindenki így végre fogják egy egymás kezét és kumbajázunk, hogy megmentjük a világot. És nem az lesz, hogy így az a aszteroida tagadók azok így velik be a, a nem tudom én milyen kutatóintézetnek az ablakait, hogy át akartak minket verni, nem Találhatok yeah. újra kétet, biztos az anyumunak az átprogramozására van. Én csak egyben reménykedek, hogy amikor ez megtörténik, helyetem megtörténik, akkor azért még éljen Bruce Willis, meg Miért? Hát ők meg a filmbe a ja. földet. Ja, pusztuljanak meg felünk. Ez az. Tehát, hogy ami a filmekban, van no, az. ember, az. ha a meg tudtad csinálni, most meg itt nősz, ez semmi? Na, ennyit érsz. Igen, tehát, hogy így a... Na mindegy. Tehát, hogy ez ja. Jaj, parkos izé. Nagyobb hosszabb és vágatlan. Mi, mi is volt ez a, a, a... Amikor a négereket rákötözték a tankokra, az aprónautákat így kirakik az űrbe. Ilyen védőparsak. Ezt nem láttam ezt a részt Ezek szerint. Ez nem ezek láttad is az izét a nagyobb hosszabb és vágatlanba. Jaj. Na mindegy. Valaki mindjárt beírja úgyis. Ja. Jaj. Jaj, szörnyű. Most akkor jön egy ilyen kis nem hírblokk. Na, meséljünk. Hogy Napok óta. Neked egy pajzsad művelet az az. Nyúj, ne csúlja. Na mindegy. És a napok óta nem hagy nyugodni valami, és ez így nagyon frusztrálja az agyama. Igen. Hogy a segítek, ha tudok. Jó, 80-as években valamilyen energia és időzavar okozta, tehát 80-as években visszaú csöppensz. Igen. egyszer csak ott vagy a 80 években. Megbotlok az utcán, és beleesek egy időhurokba, és ott vagy le... a 80-as Azon gondolkoztam, hogy mi lenne az, amivel te meg tudnál gazdagodni. És esküszöm neked, hogy ez nem olyan egyszerű, mint hogy így gondoltam ah, a 80-as években, hát akkor mit tudom, én azt mondom, hogy itt az lcd és akkor ez a monitor, ilyen, vagy várj, te, te meg tudod csinálni az ez. LCD monitort? Nyilván én? nem. Én... Renegét, köszönjük szépen a csomó, csomó, csomó gifs nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Hát mondjuk a 80-as években ebből se lehetett volna meggazdagolni. <gül> <gül> ez se volt. Tehát, hogy egy eszembe jutott, hogy mi az a dolog, amivel én ott tennék a 80-as években, oké, hogy tudok dolgokat, és aha. tudom, hogy mi, mi, mik lesznek, de hogy abban a pillanatban mivel tudnék gazdagolni? Mivel lehetnék És Úgyhogy gazdag... nem tudsz rá hogy igen, fogsz menni. Nem nincs nála telefon, nem tudsz az internetre fölmenni, nem tudsz... Mert mondod azt, hogy mm -hmm. akkor mint, tudom, én elkezdesz lottózni, megnézed a lottószámot, elmérsz el a múlt heti lottószámokra, hogy tudod mi? Semki nem tudom. Nem Ez nem. az. És hogy sportfogadás? sportfogadás oké, ezt is gondolkoztam, de minden eredményre így emlékszel. Én... Nem csak a nagyokra kell emlékezni, egy pár olyanra, tehát hogy például a, amikor 2004-ben görögök megnyerték az európai. Az igaz. A, az egy kurva nagy dolog volt, és azt megtenném az első nap. Vagy a, azért, később ugye a Leszternek a... A, az is igaz, ezért... ezek mindig azok, hogy én úgy voltam vele, hogy én szeretnék a saját tudásoddal. Vagy? Tudásom Aha. ugye, mert az, hogy már így nem a sajátod, uh -huh. de hogy a saját kezem által, vagy tudásommal, mi az a dolog, amivel én most gazdag tudnék lenni. Uh -huh. És azért tökre, tökre egy elsület, hogy basszus, miből lehetsz jól meggazdani? Tudok Tudom a dalokat, csomó zenét uh -huh. tudok, tudok zenét írni, tudok uh -huh. énekelni, nem tudok zenét nem tudok énekelni, jó, akkor mi a következő? Talán, tehát így mentem így közbe-közbe, és így arra jutottam, hogy azért nekem is csak a fogadás ö, ö, jutna, amivel meg tudnék gazdagodni, mm -hmm. de, így, de így tök rossz érzés volt mellette, hogy... <gül> Megfenyegetném a Amerikai Egyesült Államokat, hogy szeptember 11-én, ha nem fizetnek. <gül> ja, jó, igen, és akkor lehet ilyen médium, meg mit igen. tudom, én azért sok dolog, de... Egyébként a befektetések nyilván az egyik alap dolog, hogy nyilván... Facebook, Apple, Google, akármi csodába pénzt, és az sok sok sokszorosát szorosát illetve amikor jön a bitcoin, akkor az átadnak mi bitcoinba, és utána csak így malmozni, amíg egyszer csak csiliárdos leszel. De ez az, hogy most itt mondjátok ezeket a csodálatos dolgokat, de megint nem gondoltak egy egy dologabb, ahhoz megint várni kell 60 évet, meg 50 évet, a, a 80-as években. Tehát ez nagyon jó, de hogy mondjátok. 40 -et. 40-e. Igen. Jó, Attal tudod is, mert milyen a matekom, tudod na. Igen, neked. Ha te, hmm. ha valaki akar tette, tudod, hogy mi a én meg a matek között. Na igen. Eljel. Tehát, hogy, oké, hogy ez így szép, meg jó, hogy bitcoin, meg, meg ilyen, Aha. de azért. A, akkor 40 évet vársz, amíg jó, majd akkor, majd akkor azt megvárjuk. Tehát, hogy mennyi dologgal körbe vagyunk véve, mennyi dologgal oh, láttál. Köszönöm szépen mennyi dologgal láttad, hogy hogy vagyunk végül, és mennyi dologgal meg lehetett gazdagodni Aha. az elmúlt 30-40 évben, és így... Igen, Aha. mondjuk nem vagyok rakétatudós, nem vagyok a... kémikus, nem vagyok azé, programozó zseni, nem vagyok... Akármi. Tehát, hogy igen... A... És ez egy kicsit beütötte, és azért süllyesztett le engem egy kicsit ez a dolog, így, mert így úgy azt éreztem, hogy basszus, hogy itt vagyok 2021-ben, Tele van a világ körülöttem minden, csoda szerkezete, meg csodajócuccal, meg mindennel, meg egy zongorázni nem tudok, érted? Jó, a 80-as években se az angorával lennél ez -e gazdag csávó, hogy ehhez a Harry Pottert. Megírnám a Harry Amúgy az a vicc, hogy ez nekem is eszembe Igen, jutott, hogy mit, akkor megírok valamit, de meg tudnád írni. Tehát, oké, okay, én, én, én is ismerem azt a történetet. És meg... akkor kinyitották az ajtót, és ott volt mögötte a nagy és félelmetes. És bár, hogy is hívták azt, megízzé meg. meg... Igen, Bojhóska. Tehát, hogy azt úgy megírni, hogy <laughs> lagoszt politikai pályára készül. Nem vihetnéd magad az telefon csak te, te mennél. Mint a Terminátori pucéra megérkeznél. bevágnak az első, hogy egy izé, mert még van. Igen. <gül> És utána igen, is hogy felejtsd. Tehát, hogy az akkori jogi, jogi kiskapukat megkeresd. 80-as években kokain csempészni Miami-ba. <gül> igen. Mennék Pablo Escobarhoz, hogy figyelj, mert Azon a tetőn nagyon vigyád <gül> majd. Tetőn... Na, te ne arra a tetőről <gül> <menjél gül> ki ott lőnének, meg a beszélek? Tehát igen, például gondolod, hogy a jogi kiskapukon keresztül is meg tudnál gazdagodni, de mivel nem ismerem a jogot, tehát ez, ez se ez is kiesett. Aha. Tehát, hogy így, így mentem tovább, mentem tovább, és arra jutottam, hogy nekem is az egyetlen olyan dolog, amiben meg tudnék gazdagodni, az tényleg az a sportfogadások, de Most. sajnos, csak sajnos az, az egy probléma van, hogy elég kevés emlékem van a 80-as évekbeli sporteseményekre. Visszavezethető arra, hogy még nem nagyon éltünk. Igen. Mert, hogy így kimaradt. Nem mindegy, ez csak így érdekesség, és amiből ez eszembe jutott, hogy beleakadtam egy olyan videóba, ami a 80-as években készült diszkó felvétel. Ú, igen. Én csak így néztem az embereket, hogy... Abban meggazdagodna, hogy elmondanád nekik, hogy ez hülyén néz ki. Tehát vegyétek le azokat a buziruhákat. Nem, nem Nem áll jól. A tíz emberből kilenc ing Aha. garbó. <tudod> nem garbo, hanem ez a, ez a kötött tudod. Amit, amit ha most ránézel, ránézed, és ez a, tudod, az a 10 forintot nem raktak bele. Aha. Mert annyira rossz. És mindenki azt hord, mindenki. <tud> Szerna, jó are a good guy, don't go to mola. Igen. Oh schumacher mondanám, hogy te figyelj, tehát a, a sielés. az... A schumacher akkor még cumiszt anyját, tehát milyen... Mi a 80-as években? Hát nem beszélsz, nehogy is. A schumacher a 80 években szerintem már izé, már forma egyes autó. Ja, mondjuk. már izé. Várjál. Na mindegy, azért ez el lehet... El... Játékgyártás. Jó, milyen játék? Tehát hogy milyen játékra gondolsz, hogy játékgyártás? Tehát hogy ez egy oké, ja, tehát az a kis mond... az 69-es. Nice. Hát figyelj, rég, de rég láttam azt, azért nem, nem ugrik be akkor, nekem még mindig az a fiatalos arca van meg, mert nem látok 10 éve. Aktív évei 91-től. Hmm. De nem, hát akkor előtte is már 2 izé, kettőben meg anyám kínjában versenyzett. Hát, tehát már Gokártozott meg gyerekkorát. Ezek persze, hogy, persze, hogy nyomják? Tehát a hogy... Bőven nem hajzi anyja, hogy Persze, hát tudod, hogy ezek a versenyautósok hogy születnek. 86-ban, a harmadik helyen végzett a német fel felnőtt Gokárt bajnokságban és felnőtt Európa bajnokságban. Tehát azért a 80-as évekből már alkotott. Azért ez is milyen érdekes sztori, nem? Mondanám a... neki, hogy te figyelj, halod, mint az Inception, vagy elültetném a fejében a gondolatot, hogy a és és de de Elültetném a fejében, ez itt. Na mindegy. Oh. A lényeg az, hogy ez is azért a, a, a világnak egy milyen érdekes sztoria, nem? Ez a Aha. Schumacher sztori, hogy így érte egy baleset, és így eltűnt. Tehát, hm. hogy így losz. Tehát, hogy így képet nem engednek egy, a híreket, és csak így annyi, mit tudtunk meg az elmúlt. Tehát ez már tart tíz éve legalább, nem ez Kicsoda. a sztori. Ez, ez a baleset. Ez már régebb óta, igen. És mit tudtunk meg? Hogy hát, nincs jól. Hát, kicsit jobban van. És ennyi. Valószínűleg csórókán, vegetatív állapotban fekszik otthon. Tehát hogy fia, az, hogy tehát a, ha, ha a Mick schumacher az első forma 1 versenyére nem tudták kihozni valahogy, vagy nem tudott egy, egy bármi üzét tenni, az azt jelenti, hogy őt már el kell engedni. Hát ja. 8 éve volt. 8 éve? Ó, szegény. Igen, az epő részvény nekem is eszembe jutott, az össze. Gondolod, hogy ott vagy, és akkor hirtelen most kiveszem a... Mennyi lehetett 80-as években a fizetés 2000 forint? Igen. És akkor, mit tudom én... Várjad, hogyha 1000 forintot vettél volna Apple részvényt, de ez is, hogy veszel Apple részvényt 80-as években? Tehát, hogy nem az, hogy interneten bejutott, hogy wwwapple Tehát ez is van azért. Igen, bonyolultak. Sportfogadással kell valahogy kezdeni egyébként, csak igen, 80-as években, hogy a szarra emlékszel. Tehát, hogy bandi na hány touchdown volt. Vagy bemész a Blizzardhoz, és gyerekek, mondom. Ha kérlek csinálni egy 50%-ot kérek belőle. Mármint a 80-as években? Aha. Nem, egyébként a 80-as években valahogy részfényekkel megszedném magamat. Tájé csak mondjuk. És utána meg fölvásárolnám az izét a Blizzardot, mielőtt még a Vivendi fölvásárolja. Például, de azt akartam hogy ugye veszem mondjuk ezer forintért epő rész, mert szóval belementem aztán, hogy hogyan mindegy Igen. megveszed, az ma szerintem... Igen. Tehát oké, okay, ezek, ezek ilyen jó dolgok, csak én próbáltam olyanból meggazdagodni, amit, amit lopom az ötletet, de én csinálom meg. Aha. És amúgy még talán ilyen dalszövegeket meg tudnék írni egy párat. Figyelj! Mert az ilyen dalszövegekre azért csak emlékszik az ember. 1981-ig van visszamenőleg. Micsoda? Az epő részvényeknek az árfolyama itt a izébe. akkor 0,14 usd ért. Tehát, hogyha. Hogy van? És most ér 126-ot. Igen? 126-ot elosztom a nulla egész, mennyit mondtam? 14. Igen, de amúgy infláció is volt körülbe. Persze, de 900-szorosa most. 900-szorosa. Ha ez képest a dogikainnal egy év alatt lehetett keresni 170-szereset. Aha. Vagy 1700-szorosat? Na mindegy, sokat. De azért, ahhoz megint várni kell, ugye 30 40 persze, éve. Meg ezért, ez is, hogy míg beér, azért várni kell. Ja. Addig meg gondolom valahogy meg akarsz élni. Na mindegy, és akkor Ennyi, nem nagyon jutottam már előbbre, hogy mi, az, mi lenne az a dolg, amit az én a saját kezemmel meg tudok csinálni. Tessék, ez egy világszabadalom, és alájut tőle a világ. És ez azért ez egy az kicsit. Ez egy kicsit a rész, rossz érzés töltött el ezzel, hogy. Ez sok koncepció a fejemben, amit ami tudok így, így periférikusan, de, de nem tudnám azt mondani, hogy te figyeljetek, LCD kijelző, vagy, vagy nem tudom. 7 processzor, vagy, vagy akár micsoda, Tehát, hogy így... Hát ez az, hogy az utazás. Tehát mi volt ja. egy, egy trabantod? Ha volt, hegyet talán jött. Hegyet talán nem, mert Ausztriába kellett... 28-3-nál megtettem volna a <gül> <gül> Igen. Amerikai focival lehetett volna nyerni, hogyha valaki ezeket vágja. De én nem vágom ezeket se. Webshop. Például, jó, oké, megbárjuk, amíg megjön az első internet. Az is mikor mm. volt, amikor az első, tényleg el, el tudtunk kezdeni. 90-es évek 90, éve 90 96-7 szerintem. Szét kell pakolni a Bulls igen. Az, az biztos, tehát, hogy, a, a, most, hogy most, hogy láttam már a Michael Jordan es sportdokút, így az, az a jót látnak, de azok, hogy az is 90... Mikor 8, a... 9, Á, nem, nem, nem... Nem, nem, nem, 93 volt talán az első győzelmük Jordan. -nál. Aha. Valami ilyesmi. És akkor onnéttől a, Nét a Bulsz, az nagyon ment. De ezt hát emlékszem tisztel. Úgy volt, hogy, hogy, <coughs> hogy ott volt x évig a, a Jordan, és eljutottak addig, hogy megnyerik a... a mi a fenét? A NBA-t. Megnyerték, ha jól emlékszem, Háromszor egymás után, utána egy évre a Jordan ott hagyta a buszt, bocsánat, két évre ott hagyta a másfél, mindegy, két évre ott hagyta a buszt, és utána még egyszer megnyerték háromszor. Aha, érdekes. Mert például itt van a Hand-Dud a hogy kassza sikeres filmek elkészítése, mint a Star Wars, jó. Oké. Okay. Úgy, neki? Ez az. tehát benne van az ötlet a film a fejedbe. Uh -huh. Mindenki ismeri azt a. És Kinek így... tudod elvinni Te... eladni. de tehát, tehát, így... ez nem úgy megy, hogy egyáltalán hova. Tehát. Így a, a... tegyük fel egy kisváros vagy faluban élsz, mi az lehetőség? Elmész a tanácsházára. A tanácsházán, amint elmondod, hogy mit szeretnél. Hát, tudod, mit lehet? Ellopják az ötletet, vagy nem hívhatod föl kádárt, hogy figyelj, adjál meg-két kamerát, meg itt tudom. Igen. Igen, megint csak azt, hogy nehéz eljutni oda. De például. Ö mit tudom én, Marvelhez, vagy DC-hez elmenni, és bepicsálni nekik az egyik szuperhősöket, amik ma, ami már van. Tehát egy pókembert, vagy nem tudom. És mit mondanak? Hú, itt van 100 ennyi... dollár, csal, ügyes voltál. -e. Hogy... Nem, El elkezdeném nekik csinálni. Pláne, hogy a, a 80-es években tényleg volt már Star Wars, ez igaz. <gül> Ilyen, a pókember is 62. Baszont. Na mindegy, ugye? Nem, nem olyan egyszerű dolog ez. És, és mindegy, csak ez így, ez így a, ezen a héten ez nagyon elvitte a fantáziámat. Hogy... Megkerestem Kevin feige akárhol is van még akkor, és odaadnék neki, nem tudom, így lopnék ezer dollárt, hogy tessék Kevin Faigi, ezt odaadom. A, a bosszú állók végjátéknak a, a üzébe akarok producer lenni, a bevételeknek az 1%-áért. És így odaadnál neki, megint nem érteni, hogy mi a francról beszél. Hát biztos, oké, nekem ez így jó lesz. És akkor itt tudom, hogy húsz évvel, vagy harminc évvel később így kezdene összeállni a fejébe, hogy wait, ki volt az a csávó? Vagy, ahogy hívják a trónokharc írvat, hát az a milyen Martin. George RR Martin? Igen, és akkor már akkor oda menni, és egy pálcával. Most kezdem, az életben nem félzed, de kezdem, kezdem. Kedves George, Hoztam egy ilyen kis cuccot, amit így beépítek ugye, az lebenyedbe, és hogyha nem írod a kurva azért, történetedet, egy nap legalább egyszer, akkor megráz. Igen. Hidd el, erre szükséged lesz. Ja. Ó, Istenem. Jordan az, az nem is rossz. Hát, ja. Tehát, hogy így, a... ez tényleg el tudja. A... Az a magában a 80 években nem nagyon tudok ilyen dolgokat és nem is tudom, hogy miért pont a nyolconas, csak a 80 az az időszak, amikor már azért már volt egy kis mozgási lehetőséged, nem az volt, hogy nyilván nem abból indulok ki. Nem tudod azt mondani, hogy ha figyelhetek, kitaláltam, hogy föltaláljuk, hogy kezet mosunk a bűköd előtt, és akkor igen. mester, mit tud? 90-es években még ott talán azt mondom, hogy ott, több. Ott, nagyon, ott, ott el tudnék azért boldogulni. 90 es évek az, az egyszerű lenne. Igen, azért, mert, mert ott már van tud, a telefonot már tudsz egy ja, kicsit ja. mozgást. de így a 80-as évek, ami... Felhívnem a kicsit... szüleimet, hogy jártok az a gyerek, aki ott születik azért. Ja. <laughs> Rakjatok már ti is egy kis pénzt az Apple részvényekbe vagy valami? <laughs> ja, ha végeztetek a... Ja a, a csinálás. Na mindegy, ugye a héten ez vitt el teljesen az agyamat. Sok minden eszemült. Az, az érdekes, hogy így... Felvásárolnám a jót tablettákat. Csernobil. A hülye utána úgy jönne a nyakadra a én meg az fbi hogy ez a csávó onnan tudta. Ja. Meg a, az, mi a faszom? A KGB. <gül> az nem az lenne, hogy meg adnám belőle, hanem, hanem így. A, a, mit tudom, Szibériában így egy láncnál fogva, amíg a, a megmarad egy kezednél fogva így lógna le a, a megcsonkolt testen, is addig ütnének, ameddig. Igen, de nem az a baj, hogy én ezt, hogyha, mondott, hogy tudnám ezt a Csernobilt, akkor így megakadályoznám, mint hogy egy jó tablettákat vásárolnám fel, tudod? De akkor nem lenne a sorozat. Hát az igaz. Az elég jó volt azért. Na, lehet, hogy megértem. <gül> Gonosz. <gül> jó, tudom. Na mindegy. Na, várjuk még itt közben az már mert, mert azért itt, itt azért lehet olyan dolgokat írni. Meg az az érdekes, amit észrevettem, hogy ami mi jutott, az nekem is így átfutott az eszemben, csak mindig az volt, hogy oké, okay, ez egy rohadt jött le, de hogy vitelezett ki? Tehát, hogy így lehetni mm. 80-es években, most így mondod a sportfogadás, szerintem Pestem volt egy iroda, aztán utána nem, azért ott voltak még, ott még lottó, Meg ott meg... Van szegy, mire tudnál fogadni meg egyáltalán? Tehát, hogy a... Radi MTK meccsre? Ha figyel, figyelj, akkor... 82-ben a, a harmadik fordulóban, nem tudom én milyen... Figyelj, akkor még azért volt magyar foci. Há volt, emlékszel ott bármilyen eredmény? De... Ez az, hogy nem, és ez az érdekes. Annyit igen. tudok, hogy a brazilokat valamikor igen. 70 körül meg, megvertük 3-1-re. Egyébként ez egy elég jó dolog, doméneket vásárolni. Hogy vásározz domént a es években? 80-es években, igen. Ezek jó ötletek, tök jó, csak az is 90-es évek inkább. Ja, akkor ott, így van, ott elkezdeni a domény neveket. A 86-os VB leszop... leszopásunkról lehetne fogadni, igen. Azt csúnya volt, igen. márka kereskedést nyitnék. De ki a ruhát? Tehát, igen, nyitnék. tehát így elindulni. Jó, hát hogyha mondjuk, és igen, és én úgy indultam oh, ki ebből a nagyon. ruháim. Hogyha rajtam vannak a ruháim, akkor azt lehet tudnám vinni egy izének, hogy figyelj, ez lesz az új Mondjuk nem, nem öltözök, valami. De hát lehet, rá, hogy furán, furán. <gül> furán néznének rá, de lehet, ha. hogy lesz olyan őrült, aki megcsinál. Elmennék egy ilyen készítő és így mondanám, hogy te figyelj. Ott hoztam egy tuti ötletet. Írd rá ízére a pólódra ilyen, ilyen ö, agresszív betűkkel, hogy akik novemberben születtek azok a legkirályabb csávók, és mindenki venni fogja. És így néznélek rám hogy ennek mi baja van. Hát amúgy igen, nagyon sok olyan dolog van a mai világban, ami lehet, hogy es években így így néztek van, hogy ez, ez mi? Tehát én inkább kell maradnék a 85-ben. Igen, venni területet, erre én is gondoltam, de az is, tehát a befektetés kell, pénz Igen, kell, és ezt akartam az előbb elmondani, mondani, hogy én úgy indultam ki, hogy úgy akarnék meggazdagozni, hogy nincs semmi. Tehát, uh -huh. hogy mit tudom én, van egy kis trabant a egy, egy kis lakás, lakok, belló, és nincs belló. az, hogy jó, ez, ez mai világban is igaz, és ez mindig is igaz volt, hogy mert, hogyha sok pénzed van abból, nem nehéz még többet csinálni. Uh -huh, Viszont igen. ugye a semmiből kell itt de varázsolni valamit. Ha valami... nulla forinttal tényleg seggpucéran odaállítasz, akkor de közben, hova mész először? De közben megvan a 2021-es tudatod. És, és nincsenek benne... papírjaid. Hogy szerzel papírokat? Most nem ez a lényeg. Nem ezen indultam ki. Na, ezen, nem. Ez is egy jogos dolog. Én nem ezen indultam ki, hogy igen, és akkor, és akkor te most akkor hány éves vagy, de akkor most ki vagy, meg mi vagy, hanem inkább tényleg azon a tudaton, hogy uh -huh. Nem, akkor képzeld el, hogy volt egy ember, aki lá, látomás volt, és az egész 2021-ig ellátta pontosan, mi történik, és akkor ugyanaz az ember marad, ugyanaz a személye, ugyanaz a lakcíme. Magyarországon vagy nincs munkád börtön. Uh. <gül> Igen, ez is egy megoldás. De várjál, ez is egy nagyon érdekes dolog most, ugye, hogy le úgy van, hogy van ez a kártya most már, tudod, Igen. ez a Oltás. oltási Igen, nekem is van. kártya, és csak azzal mehetsz be a börtönbe is látogatni. Igen, de ha. De ha mondjuk rablás közben. Rabblás közben letartóztatnak, akkor nem visznek be a börtönbe, hogyha nem oltattam. Szerintem be voltatnak a picsában. közben. ez a börtönbe nem. De gondolod el! Tudod, mint a a kocsmába, így egy rondja így az orvosnak a pultjáról a dolgokat, így belecsavarják egy injekcióba, és begyomják, hogy tessék, itt a Sinoastra, Pfizer, nem tudom. Érdekes dolog, hogy nagyon sokan írják a Viktort, hogy a Viktorral spanolnának a 80-as években. Igen, egyébként az is egy működőképes eljárás lenne, hogy megpróbálsz lespanolni valakivel, akiről tudod, hogy nagy ember lesz később. 90-es évek elején volt a Viktor szerintem olyan 20, 20 és 30 között. 30, aha. Tehát, hogy bele akkor a 80 években a Viktor 15-16 éves körüli lehetett. A 80-as években. Ne megnézzük, mikor született. Szerintem olyan 70-74-70 valahány körüli lehetett. A 10 éves lehetett a Viktorunk. Tehát mit akarsz te a 10 éves viktor 80, 63-as. 63 17 olyan. volt, 8... 17 volt 80-ban. 17-en? Jól tippáltam. Ja, hát akkor, de akkor ilyen 20 környéke, 20 eleje volt, küzden 80 közepén. Igen, igen, igen. De igen. akkor legalább még tudnám vele spanolni, tehát csak meg kell, hopp, lemész fel csútra. És, csak, és, csak, és itt te halad, Viki. Beszélnünk, beszélnünk kell, várjál. Beszélnünk kell. Halad egyébként ide egy stadion majd nagyon adnál, és akkor, ó, oh, tényleg, mekkora ötlet, majd egyszer összehozzuk. Tehát <síthat> most... <síthat> Ez is, oké, okay. odamész a Viktor, és mit mondasz? Tehát most komolyan, tehát, hogy így, tudom, hogy mi lesz veletek? Tehát az így meg így... Nem, nem, kicsit körmönfontabban kell, te figyelj, hallod? Politikai pályára kéne menned. Ja. Mondom ezt úgy, hogy egyébként meg nem ki. Pont, pont úgy mondod, Ma, ugye... Van mert... bátor én vagyok. <laughs> ugye, hogy ő nem politikus akart lenni, még, még a 90-es években se, hanem tanár. Melyik ment vissza és el az egészet? Tudjuk, hogy ti voltak. Melyik az. volt az a szemét? Lehet, hogy mi volt? Focista? Szerintem a 80-as években van a focista. Nem voltál ez akkori nagy izé. Tehát kaptál ugyanúgy fizetést, ja, nem volt volt, mint, nem egy, mint egy normál dolgozó. Ja, és az a fociból már 30 évesen kiégtél, tehát hogy gyakorlatilag ott ma, azt nézik, hogy hát ez a fasz! mikor lövik már le. Azért tudom pontosan, mert egyik nagyon, egyik legjobb barátomnak az édesapuja, a magyar válogatott focista volt, kétszer nyert magyar bajnokságot, Liga a kupa, így hívják a magyar, magyar kupa, azt is megnyert, és valami és nem lett mai focista. Nem szólt hanem Viki, Viki akar focista lenni. Ja, értem, értem, na mindegy, gondolkozzatok még ezen, azért ezt gondoltam, hogy ez, ez, ez látna azért téged is azért e, gondolkod, fel, gond, ja. gondolkodtatóba ejtett. Na, hmm. amíg még itt azért azt, azért menjünk tovább. Nem tudom, hallottál le a teabotról. Teabot? Teabot. Teabot? Teabot. Nem tudom, mi az a teabot. A teabot az egy újabb 2021 csodálatos szüleménye, ez egy androidos vírus. Teabot. Teabotnak hívják. És miért hívják Teabotnak? Ben rakom Teába a telefonomat akkor is én? kerít, miért hívják Murália kerít? Ezt adták neki névnek. Nem tudom. Na mindegy, ö, Teabot. A lényeg az, hogy egy olyan androis, Androidos vírus, ami. Oh, and dude. Nincs előbb pénzem, felkeresem az akkori ekkori családomat, mert kb. ugyanúgy nézek ki, mint a nagyfater. Ez mm -hmm és elfogja hívni a el, el nagypater, hogy, hogy te az unoka vagy. Ügyesen kell adagolni. Régelveszett rég testvér vagyok, akik szétválasztottak minket a háború alatt, és mostanáig kerestelek titeket, és most jutottam ide, és valamiért pucér vagyok, és nincs egy egzisztenciem. Ugye a... <gül> <gül> <gül> <gül> Ugye a is tudjuk, hogyha ilyen zűrzavarkert tesz, akkor jön a infracitoplazmikus vihar felhő, és megszűnik a világegyetem. Aha. Hogy ez tényleg óvatosan. kell. Obatosan. Ne nyúlj magadhoz. Mármi ne, nem úgy, hanem hogy. Én oh, saját hogy... magadhoz. Igen. Mm. Te, abot. Te, Te hát... abot. Te abot, igen. Te Android abot. vírus. Android vírus, és SMS ö, útján jön. Mielőtt rákattint a szar az SMS-re, ami jön. A, igen. Ne, ne, ne is. Tehát aki sms küld, azt vágjátok ki az életetekből. Tehát ő... Igen, már elveszítettük, Kész. A vírus lényege az, hogy videófelvételeket tud csinálni a telefonoddal úgy, hogy neked ebből semmi fel nem tűnik, és nem is látszik. Fölveszi, ahogy magamhoz nyúlok. Ahogy magadhoz nyúlsz a múltban. A múltban. Igen. Öm, igen, tehát, hogy na, és ezekkel a videókkal viszont már tényleg lehet zsarolni. Uh -huh. Tehát, hogy nem az van, hogy mi van? Semmi mesélj. Tehát hogy ezekre a videókban már tényleg nem az van, hogy leírják neked e-mailbe, hogy láttalak masturbálni és hogyha nem fizetsz, hanem akkor elküldik, ahogy csinálod, és akkor na most? Ne, ne kattintsatok SMS-linkekre. Azokban, hogy én is olyan vagyok, hogyha sietek, akkor össze-vissza nyomkodok mindent a telefonomon, és van olyan, amikor megnyitok olyan weblapokat, meg olyan hülyeségeket, amit nem is adok. Nekem már az gyanús, hogyha valaki sms küld. Mert? Tehát, hogy. Ha én sms kapok, az nekem már gyanúsít. Valami nincsen rendben. Tehát ez nem szabályos. Miért? Hát Mert az sms az egy olyan fura dolog. Mint az MMS? Mint az MMS. Nem. Milyen érdekel? Az, az, az mi mi érde SMS-t SMS küld a bank, SMS-t küld a... A nem tudom én... Mennyi izé SMS-t kaptam ebbe a hónapba, ettől az izétől a hülye járványügyi helyzet, minden szarság miatt. Ja, én is kaptam egy csomót. teszten. hát, akkor nem is olyan nagy dolog az az sms Hát csak... jó, de hát már azt is gyanúsan nézem, tehát hogy az nem úgy van, hogy ha az izé küldte a nem tudom milyen szám az SMS-t, biztos jó rányomok, és akkor hopp, hop, a faszom rajta. De, nem, de nem úgy, nem úgy ö, gondolsz erre a dologra, hogy szerintem életszerű. Tehát oké, okay, nem az van, hogy nyomkod, és akkor jól ez úgy történik, hogy be akarsz, mit tudom, egy telefonhívást, rányomod, ah. vezetsz. És az sms -e nyomsz, és mit tudom én, gyorsan az hogy valami kicsúszik a kezedbe. Nekem is volt már olyan, hogy fogtam a telefont, én fürdés közben nagyon szeretek így olvasgatni, mm -hmm. meg ilyen 80-as években. 80 évek. videókat nézni. 80-as évekbeli probléma. De mindig otthon, a Istennek. Igen. És van, hogy benyomok valamit, mert csúszik a kezem, érted? Tehát így, egy ilyenből. <tos> csúszik a kezed már. Mert szafpanozom. Mert szafpanozom. És te szafpanos kézzel szoktál nyúlni a telefonatot? Nem <tos> menjünk bele jobban, jó még, kell, még kellemetlen helyzetbe hozol nem tehát... oké, okay, hogy mit lát, mit lát a plafont? hát többnyire jó. hát nem biztos tehát, hogy többnyire nem érte, úgy nem szoktunk nyilván, de hogy így kirakod és akkor... <sul> hát a telefonodon megy a videó M mondjuk, hogy igen, a telefon. igen mm, mondasz valamit tehát azok a perverz állatok, akik telefonra ö, nyúlnak magukhoz az, az, az gáz lehet, igen de nem hmm. az a baj, hogy látod, mi vagyunk ilyen piszkos fantáziák. Miért kell egyből azt hinni, hogy azzal fognak megzsarolni, hogy, hogy te masturbálsz, Miért nem lehet az, hogy telefonnyomod, mert azért a telefont azért azt megegyeztetünk, hogy így szoktad tartani. Persze, nyilván belenéz Ez oké. Okay. <laughs> mit tudom én, hogy belenyúlsz egy kicsit, egy kicsit megeszed a fikád, vagy ilyesmi, tehát hogy akkor ezzel is már meg tudnak zsarolni. Ez pont elég, hogy nem kell egy maszturbáló videó. Értem? Jó, de azért, hogy mennyire, tehát hogy Jó, hát az, tudom, az hogy... hogy fikázol, az de hány forintra tudnak megzsarolni, mert oké, okay, száz forintra, oké, okay, ezerre, e, ne, egy tízes kifizetnél, azért ne ki egy kép róla, hogy fikázol. Tehát azért az nem egy, nem egy, nem egy nagyon um, high margin. Értem a kettő közötti <gül> uh, méteres, kilométeres szakadékot, de azért én Azért is fizetnék, lehet, hogy ne kerüljönk az internetre, hogy a fikámat eszem. Amit amúgy nem eszek, csak érted. Csak Persze, el, csak... Hát nem tudom. Én ilyen, ilyen dzsugori vagyok, tehát, hogy ilyesmikkel. Menjen, menjen. Menjen a paszba, hát, tehát. ugye, jó, ha én... tudom, tudom, Az a sok pénz, amit megsparoltam a zsebket. Etni. Azt nem tudom mert... erre költeni. Hogy hívták azt a német majmat a lő. Mi? Annak még izése kellett zsaruláshoz, az, az egész világ előtt Ja, Az a német lő, Jochaim Lün. Ezek a német nevek, komolyan. isten. És lő. akkor ez még a jobbik, tehát, ja. hogy atya úr Na mindegy, Na tehát, mindegy, hogy igen. neki még ez se kellett, hát ő engedtem magát. Fú, az az ember gusztustalan dolgokat is művelt, nem csak ezt. Mindegy, csak most beugra. Ja, Na mindegy. Okay. Um... Um, megvakarta a fügyit premier flámba. Jó, de az, az kevésbé. Nem azzal bántani. van a baj. Te nem azzal a... van a baj, hogy megvakarta a fügykös. Néha mert... azt meg kell vakarni. Hát nem az Ez volt egy... a baj, hanem utána, Ez hogy... Ez olyan, mint ezért... az a nő megigazította a melleit. Jaj, emberek, férfiak vagyunk, hát ja. meg, kell, meg igazítani. kell igazítani. Nincs igazítani. a, a az... Csomagot... az utána következő mozdulat volt a probléma. Azzal is. Múgy Nincs meg? Nincs. Tehát ő konkrétan nem kívül igazította meg, hanem úgy, úgy igazán belül, ja, hogy belül, belül, belül úgy. Igen, és utána egyből a szájába vette a kezét, meg szagolgatta, mm. hogy ez nincs meg. Nincs. Tehát, hogy ezért lett ez egy... Igen, megszagolgatt, és azért jött ki, ezért jött ki a Johaim Löv, úgy volt, hogy volt egy Johaim Löv nevezetű parfüm, ami egy herezacskó volt, és akkor az volt, tudtál fújni, és akkor ugye az illatok miatt. Mindegy guztustalan. Ja, hogy én azt te csináljuk. Igen, tehát most előttem van, hogy, hát, hogy a barátnám nézi a pirítót és két percet csak <tots> azt mondja, hogy fúj, fúj. hogy épp össze. Fúj, fúj, fúj, bocsi, nem így legyen, úgyhogy tényleg ez volt, de ezt most miért is kellett? nem tudom, mindegy. Szóval, Tehát, hogy nem az volt a baj, hogy megigazította izét a, a családi ékszer. Hanem, hogy benyúlt a, a mállásba, és utána hanem, megszangult ugye, és a, után, az, az És még mindig nem ezzel van a baj, mert otthon ezt csinálja, kit érdekel, de amikor, amikor egy világbajnokságnak a döntői elődöntébe, ahol azért sejteted, hogy egy-két ember néz. Lehet, hogy van itt. Van itt kamera, lehallgatnak? Meg hogy érted, ott meg alapból nem is az, hogy a kamera vesz. 5 centire, 5 centire ennyire, mint nálunk is van a kamera, ott áll egy csávó ilyen full gúnyába, egy ekkora kamerával a vállal, és így rakja rád, akkor azért lehet, hogy nem kezdenék el turkálni a seggem lukába. Hogy Egyrészt, mert oké, okay, hogy kamera, de oh. azon kívül, hogy még amúgy 80 ezer ember ül a stadionba. Aha. Tehát nincs is az, hogy én azt hittem, hogy egyedül vagyok. Igen. Érted? Mert ott nyolc van ez. Igen, és amúgy ezt utána a, a Popival is megcsináltam. Hát figyelj, ő... Popival is megcsináltam? Persze. Egy mm, hogy... kultúrember van. Uh, hát igen, aztán volt az, hogy, hogy emiatt is akarták lemondatni, mert már annyira gáz volt az egész sztori, hogy... Jó, mondjuk ezért lemondatni, tehát, hogy... Ha egyébként meg jól végezte a munkáját, akkor... Most... Te ebből állapította meg, hogy, figyelj, jó, ha édes, akkor jól dolgoztál. Ha, mivel... zsabang... De mi van, ez volt a spraktika része, hogy van egy ilyen, ilyen jóslási módszere, hogy, hogy megvakart, és hogyha Beteg a vagy. ízű, vagy epe ízű, epe millatú, akkor, akkor most fölködjük a ízét, a nem tudom, a Müllert, és, és gol lesz belőle. Beteg vagy. De te ha... tényleg. Jézus Istenem. Igen. -e. Igen, és az egész területen megint csak azt tudom mondani, hogy nem az a beteg, hogy ezt csinálta, hanem azt, hogy ennyi ember ölt, úgy, hogy tudta, hogy Aha. 40 kamera van, hmm. és meg így is. Valaki... lehet, hogy titkos kézjel volt a csapatnak. Sárcok, hogyha megvakarom a tökömet, és megszagolom utána, akkor jön a b <gül> Nem, azért annyi van, hogy a, most teljesen ez a, ugye, ami kikerült internetre, egy lezajlott a fejembe, és azért ő próbált, úgy így leült a a, mi az ott a székébe, és Aha. akkor ott a te magának ott megmuzsizott. Meg <gül> Muzsizott, mert igen. Mi az a muzsi? Muzsi. Mi az a muzsi? Muzsika. <gül> Muzsikázott? Ja. <gül> Ezt még nem hallottam, hogy muzsi. Mm. Igen. <gül> Itt South Park részét könyörög a sztori. Igen, az izével a, a zombiai. <gül> A, a, a, mi volt, afromeutákkal. Igen, ez a mai adás, úgy érzem, hogy egy, egy konkrét South Park részben ez így Ez igen, ez, ez lehetnénk. Ez ma tényleg. Ki lenne a kanadai? <gül> ah. a kanadai? Ki lenne a kanadai? Akkor legyen a kanadai az utolsó sztoring ma. Csak meg akartad tudni, hogy miért viszketna. Szagmintavétel. Oh. Oh. Oh. De ezt meg tudod a szagminta alapján állapítani, hogy miért vakarózik? Viszked, bocs. Lehet, nem hogy, lehet, hogy volt egy görény a gatyájában is. Nem szó. Engedjük el mesél. Engedjük el Vagy besélj valamit más. Márja, én egyet. Na, na, na. Kínában azért bocsánatot kellett kérni jár, nem tudom hogy milyen ö, állatkertnek, mert hogy elhallgatták, hogy egy hette kiszabadult három puma, és csak kettőt találtak meg belőle. És egy még mindig el van ott a iszében. Az állatkertben? Az állatkertén kívül. Tehát a városban kiszabadultak. Nol. <gül> Kiszöktek. És bocsánatot kellett kérni, hogy bocs, elhallgattuk. <gül> Majd meg lesz. Nem tudom, ez, a, ez az elhallgatás úgy érzem hogy azért nem ment ki a divatból. Ne. Meg nem. itt a, ugye pont ma feljött a, a Csernobil ügye De Jézusom, tehát hogy így, Azért még így csak nem egy kis macska tudod? Hát, ah, majd valaki oh, örökbe fogadja. a papagáj, és így szarjunk bele. Kiszabadult egy izén, de mit tudom én, egy borz. És nem akarták, hogy pánik legyen. Ez annyira jó duma. Persze, csak akarja, hogy pánik legyen. Tehát, hogy így... mi van? Börzsönybe is lefényképezték azt a medvét, tudod? Ja, hogy most van a bőrzsönyben egy, egy medve. Egy medve, egy darab. Egy medve, és ugye Hú, ezt most. Feltörünk. És akkor azt hitték, hogy ez kambo, és most tegnap tegnap előtt lefényképezték azt a medvé. Na, menő. Jó, gondolhatod, hogy beindult a mémgyár, és akkor kicserélték a medvét csubakkára, meg buckalakókra, meg minden. <gül> Idióták, és akkor, és akkor most megvan a, az a macska vagy? Én úgy tudom, hogy még nincsen. Tehát, hogy három szabadult ki, és csak kettő lett. De gondol, ebbe bele. Már az valaki megfelelő. ez az, Kínában elszabadul egy négy lábon járó szörös valami, az már régédes a mannyú. Azért, azért, az, ilyen, az ilyen, ízé, ilyen, tudod, ilyen öreg, pici kínai nagyma csak ki látja, hogy jó, mindegy az annak. De én megnőtt a ez az izé. Mi? De, de izé, kapálódzá te kis izé, De megnőtt De megnőttél, cica. Mit tettél? Ja. Szia, cica, van de... Nem, az a baj, hogy a, vannak ilyen szelid vadá, vadállatok, de ilyen nincs. Mint én. Mesélj! Mit tudsz? Nem tudom, teljesen ki vagyok, hogy Valamit akartál mondani. Mi ki ennyire? Mindegy a... Nem tudom, hogy még most a, a, a zambiai űrkutatás a helyi imlóba, hogy szagolgatja a nyílásait, hogy úgy az egész egyben van. Az egész helyes, helyes, helyes, Na igen, és tehát nem lett meg a macska, és hogy most még most még keresés van, vagy most valami? Még, még keresik, igen, a hatóságok, hogy hol a macska. Az már édesavanyú. Hát, az, az már szecsúálni? Na, valamit akartál mondani? Igen, hogy... Hú, kettő van, de az egyiket most már hagyom, mert az megint csak nagyon elvinné a, a sztorizást. Kína, de... Huangzang vagy valamilyen máros? Persze, biztos, hogy mi az, pennyem, nem pennyem, honnét nem indult nem. el az a szar? Jaj, Wuhan. Nem, Wuhan. Nem, Wuhan. <coughs> Na igen, tehát, hogy na, elindult, nem tudom, tudjátok a, a sztorit. Hanzo a város, Hanzo. igen. Hát Tari? Nem. Hanzoró. szóró. Hánz, Hanzo, azt tudod, mi van volt? Tudom. Jó. Csak mert sok filmet láttam, tudod, de Én bizonyítani akartam néha, hogy nem csak... Köszönöm, értelkedem. Attól, hogy nem láttam a gyűrűkulát, még láttam filmeket, meg nem láttam sok más se. Mindegy. <laughs> a... Szelid állat. Igen, Köszönjük, hál' Igen, elindult a... Nem verték nagy dobra, elindult a koronavírus kapszoló igazolvány, és ugye ezt online is, most már a telefonodó, van halloló, applikáció. Aztán. Egy nap alatt terheléses támadás miatt Uba leállt. Megint. Igen, hmm. megint bevetették, hogy terheléses támadás miatt az applikáció megállt, és hogy amúgy is csak béta van rá indok, de... <gül> ö... Legalább most lát, miatt az egész mondja, egészségügy vagy a, csak... Mi a... miatt nem, <gül> tudod. És, ö... Igen, mert próbáltam én is. Ö... Az, a, az a legrosszabb, hogy elindult, és Aha. senkinek nem szóltak. Annyira nem szóltak senkinek, hogy még az ellenőrzőknek se, akik uh -huh. ezzel tudnák ellenőrizni. Aha. Tehát mennyire gáz, hogy itt vagyunk 2021-ben, a technológia minden áldatjával meg vagyunk áldva. Jó, de Magyarországon vagyunk, tehát... Ez ront valamit a helyesen. Itt van valami, hogy azonnal el tudod intézni, nem kell megvárni a kártyát, azonnal tudsz menni, mindenhova. Uh -huh. Nem, nem működik. Tegnap este se, prób még, még próbáltam, uh -huh. nem sikerült, még mindig, be lú, be lú. de megint elővették ezt a terheléses támadást, hogy nem hiszem el komolyan. Ezt mindenre, ezt fogjuk mondani, ezentől ami nem működik. Ha valaki berakott egy ilyen mémet, biztos ismeritek a Nincs kettő négy nélkül, hogy nem tudom, melyik Barsman Szerterenszkibbe filmben volt, hogy. hogy mondta, hogy terheléses támadás, neked mélyebb a hangod. Körülbelül amúgy tényleg. Operatív törzs kiáll. Úgy van, hogy az apneve neve kettő van, az egy az ellenőrz, amivel te ellenőrizni Aha. tudod, ez a, ez a COVID passport, COVID passzport. Uh -huh. és van az, amivel te be tudod regiszteni, és meg tudod mutatni, az pedig az EST. Uh -huh. EST -e. Igen, úgyhogy ezzel megfújátok tudni találni, uh -huh. viszont a a hő, hőlékballon applikációt még nem találtam meg. Egyszer megtaláltam, aztán utána meg már nem tudtam belinkelni, csak láttam, hogy kérdezték az előző adáshoz, hogy mi a... Tehát annak is van. Ezt majd egy ilyen hőlékballó kereső... Ámen. Meg, valami és hogy... Meg arról is volt már szó, erről többet beszéltél, hogy szeretnél valami outside-i ja, ja, dolgozni. De hát egyelőre még rohadtul nincs május végig ugye? Nem. Tehát, tehát hogy így, így, így fújnak. Kiülhetnénk, tehát. és akkor igen, így, így foglik én az asztalt, hogy nem vigyél a szél. Jó, és akkor egy, még egy nagyon rövid záró sztorinak akartam nem, ezt, ezt, hogy ugye megint volt a most volt a borkai tárgyalás, nem tudom, tudsz erről valamit. Borkai ügyről azért tudsz. A borkai nem mondod. Nem tudom. Lehet, hogy tudom, csak nem kötöm össze a nevet. Jó, Borkai Zsolt Győr, porgálmestere, ha Igen, így már tudom. Igen, és azt mondta ez az úriember, és erre akadtam ki a legjobb. Terheléses támadásunk. Két, olyan dolgot mondott ez az, igen, hajón. Olyan dolgot mondott ez az ember, hogy, hogy nem mintha nem akarna menteni a helyzetén. Tehát, hogy így, a kurva jelenti. Úgy fejbe csaptam volna hát a két nyilatkozatától, ami most kijött. Az egyik az, hogy nem volt, a, nem úgy volt tervezve, hogy lesz szex, és az első napon elfogyott az összes kotonból. Lehívsz két kurvát, meg két csajt egy hajóra, és csak nem volt tervezve. El... Monopolítja akartunk. Jó. Előkerült a honfogaló játék, és utána minden bedurult. És az egészről, az egészről, mi volt az összes tanulsága Borkai Zsoltnak. Azok után, Nem hogy ezt, akkor az, hogy ezt átélte, hogy meghurcolták, hogy tönkretette a családját, hogy a saját magát mi volt az egyetlen, amit tanulságot ebből kiszűrt? Meg kellett volna tiltani, hogy fotó készüljön a buli. Értesz? Nem az, hogy nem kellett volna az egészet megcsinálni, megbántam, egy hülyeség volt. Tönkretettem az életem, a családomat, mibe sodortam. Ez, egy, ez, az, ez az egész, ahogy megszületett, ez egy hatalmas hiba volt, megbántam. Nem. Az egész tanulsága az volt, hogy nem szabadott, fotózni. nem kéne fotózni. És itt volt az a például, amikor tényleg fejbe csaptam mondani, hogy te tényleg ennyire hülye vagy. Egy És tényleg ennyire hülye? Mert aki megenged egy ilyen bulin, hogy így az arcodban nyomják a tele... Legább őszintén faszkalak. igen, tehát és ez, ez egésznek az egész a millió az, hogy nem így csinálták azokat a fotókat, hogy meg videókat, hogy Aha. így eldugva, hanem belenyomták bazd meg az arcába, mm -hmm. és még vigyorgott a kamerában, meg látta a kamerát, érted? Tehát nem az volt, hogy így eldugdosva, hanem volt annyira hülye az ember, hogy még játszotta magát a kamerák és emberek, komolyan. Miért ne legyen hülye, Sivan Négyem Erről van szó. Tehát, hogy miért fél? Oké, okay, hogy megúszta. Ha ezért is kimosdották, mondja, a egy tehát, hogy mit kapott százer forint Ezek hát, mind szép és oké, és ebben igazad van, és nektek is uh... igazad van, de az belegondoltatok abban, hogy lelkileg azért ez mennyire tönkretelti az ember. Tehát, oké, okay, hogy itt kapott egy 100 ezer de nem tudsz úgy kimenni, szinte ez a kaletagáborról van szó, szóval a... ugye? A, a szinte ki tud menni úgy az utcára, hogy ne fél, attól, hogy valaki úgy megveri, meg úgy, ahogy tudják ki ő. Szállod? szerintem felismerik, nem vagy, nem Michael Jordan, vagy ez Majka, az összes ismert név, akit tudok. Ez az, hogy te ennyit ismersz. Az egy Ilyen. dolog, hogy te elszigetelve vagy, és a, a 15-ös szintű sámának tudod az összes de azért vannak. Kérem magamnak a sámának, nem tudom. Az Bár lehet, hogy tudom. Healing Wave, Chain Lightning, Lightning Bolt, Strength of Earth Totem, Lightning Südje, akkor már biztos. 40-es szintől tud majd hordani, annyit azt tudom. Igen, igen. Mindegy, adjuk. De tényleg. Igen, tehát, de hogy... azt hát, valahol, hogy sincsen a pénze, megvan biztos, úgyhogy... Nem Még tudom. akár alá is nyúlna. Nem tudom. Én nem én, én, én, én sokkal nagyobb az a lelki teher, mert most itt oké, okay, százer... Ne, nem, nem, nem, nem, nem te, te abból indulsz ki, ezeknek van lelkük, tehát hogy <laughs> már, már rossz, rossz a feltételezés. Ez a baj, hogy ez lehet igaz. Az a baj, hogy lehet, hogy igaz, de, de nem. nem hiszem, tehát, hogy ennyi, ennyi, minden embernek van lelke. És ennyi kell, hogy legyen. hogy, hogy utána nyomorodba, Meg azért, azért a borka is szarul nézett ki utána, megutána mondta hogy ő nem bír kiönni a házból, meg mit Tehát ott is voltak lelkek. Nem, nem tudom, hogy mennyire van ezeknek az embereknek a lelke, mert. Ha nemrég kiadott a partizán a Rablópártok, Pótmagánvádas, ilyen filmsorozatukat vagy videósorozatukat. És abban, ahogy így hozzáállnak így az egészhez egyes emberekben, nem úgy néha Nagyon érdekes nem, nem? amúgy még, és akkor záró gondolatként, hogy felhozod, ma már kétszer felhozod a, a partizán. De, ja. én, azért meg kurva jók. Az a helyzet, hogy azt kell mondom, hogy én ezt a... Milyen Marci ez a gyerek? Gulyás. Gulyás. És nem Marci, hanem... Marci. Marci? Biztos? Biztos, hogy Marci. Jó, oké, okay. ez a gyerek nekem egy, egy ilyen igazi, hippi, libernyák idióta majomnak tűnt Aha. az elején, de tudjuk, hogy ő honynét indult, azért dobálta a festéket, ja, a mindegy, nem ez volt a Igen, És én. És neked, egy, azt kell mondanom neked, hogy tovább is egy libernyák majomgyerek, de olyan, olyan, olyan jól csinálja, amit csinál, hogy elment a hozzá a, a fekete Győranda és olyan szinten tette tönkre a karrierjét, úgy, hogy elméletileg barátok az Aha. életben, a műsor erejéig azért egy órában teljesen tönkretette. Én hogy is tudom így tudom. meg, viszont meghallgattam a vágatlan verziót, hogy picit jobban jött ki a fegyőrbács. Megnéztem én is a vágatlant, és én azt mondom, hogy nem. Tehát, hát, hogy így Szerintem ez a kicsit elvágta. Kicsit és ugye, ki. és ugye úgy tette tünkről, hogy említek, ők barátok az életben. Tehát, Aha. hogy így Azért ez egy érdekes dolog, mindegy, nem menjünk bele. rá. De... politikai pályára indulnál, és én interjú volnának biztos, hogy szopatnál, tehát nehéz kérdésekkel, és meg igen, És ez a, ez a hatalmas különbség a, egy ilyen, szerintem egy nagyon-nagyon jó mm -hmm. riporter között, mint például a Hajdú, mi ez, ki az a majon? Hajdu Péter között, én. hogy nem, az, nem olyan kérdéseket tesz föl, ami, ami, ami romokba dönt, uh -huh. meg szar, meg, meg, meg, nem tudom, hallottál elős, hogy így, mit tudom, meghat egy gyerek és az anyuk el, és akkor milyen volt látni a halott gyereket? Tehát ez, ez undorító. Nem követek ilyes Mindegy, a Hajdú Péter egy gyökér. És a, uh -huh. a, a, a Marcig azt vettem észre, hogy, hogy jól, jól csinálja, tehát nem az van, hogy kellemet, kellemetlen helyzetbe hoz, de nem úgy. Persze, tehát, áll, hogy... Tehát, hogy olyan, tehát, hogy megválaszolandó kérdéseket tesz föl neked. Tehát nem olyasmit, ami, aminek egy mondandója van, és, és a válasz nem is számít, igen, hanem igen. olyan kérdéseket tesz föl, amit nyilván nem egyszerű megválaszolni, de választ lehet rá adni. Tehát nem az, hogy nem úgy teszi föl a kérdéseket, hogy te egyébként hülye vagy, és így erre mit válaszolsz? Hát, hát nem. De a kérdés is abszurd, tehát hogy Na mindegy. Igen, tehát ez, ez, ebben igazatok van, hogy azért a Fekete Győr András nem volt nehéz, mert azért eléggé gyökére ahhoz, hogy beégesse. magát. Nincsen, nincsen ebben Na mindegy, mindegy, csak mindegy. A, én arra akartam reagálni, hogy én is képbe vagyok ezzel a partizán, és, jó, és tényleg jó. És tényleg jó, azt kell mondjam, pedig tudod, hogy mi egészen más honalom mozgunk, mindenhol, <gül> de, de, de én, ott összeérünk. De én úgy gondolom, hogy azért tényleg próbálom reálisan nézni, és, és nem hiszem azt, hogy a baloldal az az rossz, a, a, vagy jó, a jobb oldal csak rossz lenne, én próbálom mm. a kettőt így valahogy. Mindegy. Mindegy, de ne nem, az a lényeg, hogy a partizán. Igen. Ja. Abszolút. És, és mindig, mindig megkövetem magamat, amikor úgy véltem, hogy Ezt a, ez a videó most nem olyasmi, ami úgy engem érdekelne, aztán végül belekattintok, és be az meg, úgy ülök ott végig. Bazd Abszolút, tényleg. Tehát, hogy minden, minden interjú. Tehát, hogy ki a tököm ez, biztos fontos ember volt valamikor, és így. Ilyenek volna, izé. Nagyon-nagyon bírom. Nagyon, bírom. nagyon sokat lehet belőle tanulni, és, és nagyon érdekes. Meg... És van mögötte munka. Tényleg, van, van mögötte munka, meg, meg euh, van. nem tudom, minden. Van mögött, a... nekem is mennem kell dolgozni. Egy gúnyás marcina. Nekem is mennem kell dolgozni, úgyhogy. Jó. Na, srácok! Még a homo. ennek is... a jó kis pirítósnak. Így van. Ez egy jó adás volt. Itt Az... én élveztem. <laughs> Sok jó dolog volt benne. Nem, vel se tudnám sorolni. Úgyhogy srácok, legyen egy szép napotok. Reméljük, hogy jól indult. Aztán holnap szerintem megint szintezem a méncsemet. Az muszáj. Meg lehet, hogy lesz holnap Resident Evil 8 bemutatom. Mindjárt itt, itt van Teron egyébként. Teron? Teron barátom, aha. 11 -e. jön. Mi, tört, mi fog történni? Forgatunk egy picit. Na ide jó. De az, hogy mi az... Akkor fogjátok megtudni, hogyha... A Resident videóval kapcsolatban van egy pár képsor, amit fel kell venni. Igen, már láttam itt a elmezt meg mindent. Így amit hátul a készültök van. Tudod, olyan szellemjelmez, amit ki van vágó közé. <gül> Na jól van, sziasztok!